Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C033 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea de zi 2C033 se va începe cu o meditație asupra versetelor 14 și 15 al capitolului 5 din a doua a lui Pavel către Corinteni în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea ereticii de la Dubrava. Vă previn, iubiți ascultători, toți aceia care ne-ați ascultat cu fidelitate până la momentul acesta, că în următoarele câteva programe vom avea niște episoade deosebit de interesante de palpitante, asupra cărora n-am să mai fac ca de obicei comentarii la urma fiecăruia, ci după ce îi sprăvim întreaga aventură despre care o să vorbim acum, o să avem o meditație, o să avem un comentariu care să scoată în evidență tot mai mult adâncimii cu care lucrează mântuirea lui Dumnezeu într-un suflet omenesc atunci când este lăsată să pătrundă în toate adâncimile ființei ei. În capitolul 17, subtitlul Dragoste, Suferință și Victorie, citim că ziua a trecut spre asfințit. Prin pădurea Dubrava, Ștefan venea de la Valea Borovski. El fusese iarăși la bunica lui. Avea multe lucruri la care să mediteze, căci aflase multe vești care îl bucurau foarte mult. Aflase că domnul farmacist Corimski, care era deja un om bogat, voia să-i lase lui Ursini farmacia cu plata în rate și că Ursini putea să-și amenajeze în casă, pe cheltuiala domnului Nicolai, o cameră unde să țină, fără opreliști, adunări pentru evanghelicii din Podhad. Ștefan s-a bucurat că în sfârșit îi mergea mai bine prietenului său. Fratele Ursini dovedise într-adevăr că putea să îndure suferințe pentru slava lui Dumnezeu fără să-și renege domnul. Va ști oare însă și în bunăstare să-l glorifice pe Dumnezeu printr-o viață de iubire de plină și de fapte bune? Dar el se gândea și la faptul că pe domnul Nicolae Korimski îl vizitase prietena surorii lui și la felul în care se uitase el după ea atunci când plecase. Ea îi este la fel de dragă cum îmi e mie Marișca, își zise Ștefan. Numai când o văd pe Marișca și sunt foarte fericit. Dar cum se face că Dumnezeu ne pune în inima așa multă dragoste față de unii oameni? Într-adevăr, îi mulțumesc Domnului că eu iubesc toți oamenii și ați vrea să fac totul pentru ei, dar cu Marișca este totuși ceva deosebit. Deodată Ștefan se opri, trecea pe lângă cascadă și moara de hârtie. Aici era locul unde după ani de zile vorbise din nou cu marișca, și unde putuse să-i aducă mărturie pentru prima oară despre grația de care avusese parte. Cât de diferit arăta acum totul. Pe atunci apa era prefăcută în țurțuri mari de gheață dar acum curgea belșugat și vesel ca un șuvoi de argint într-o căldare de un verde intens peste care creșteau flori. Pe atunci neaua acoperea tufișurile, dar acum ele se arătau în toată splendoarea podoabei lor verzi. Pe atunci era așa de liniștit aici încât îți puteai auzi propria răsuflare, iar acum răsuna din pădure cucul și ciocănitoarea și cântau prepelițele și pițigoii. În jurul capului lui Ștefan zâmzăiau albinele și muște cu sclipiri multicolore treceau băzâind de colo-colo prin văzduh. Pe sub copaci se tărau gândaci îmbrăcați în aur și pietre scumpe și fluturi ca de mătase zburau din floare în floare. Peste tot viață! A trecut iarna!" îi spuse Ștefan în gând. Vremea rea s-a dus, florile au răsărit în țară, primăvara a sosit și se aude turturica. Smokinul an mugurit, via am florit și-și dă parfumul. Scoală-te prietena mea și vinul frumoasa mea, vin coace! Ah! Ce gânduri îmi trec prin minte? Se întrerupse brusc Ștefan și cretina din cap. Acesta este doar un tablou despre mirele cere și despre biserică. Așa poate vorbi el cu mine, cu sufletul meu și cu Marișca, dar cum pot eu să-mi permit să-i răstârmăcesc cuvintele? El își acoperi fața cu mâinile. Iartă-mă, Doamne, zise el încetișor, nu este o intenție rea în mine, dar simt că și în lăuntrul meu se face un fel de primăvară și cred că și asta este tot de la tine. Tinerul mai stătu o vreme cufundat în gânduri, când, deodată, foarte aproape de tufișul de lângă el, o privighetoare a început să-și cânte, cânte cântecul de dragoste dulce și plin de dor. Fără voie, Ștefan privind acolo de unde răsuna glasul plăcut și văzu atunci în ramurile de deasupra cascadei un cuib drăgălaș. În el, cu capul într-o parte, stătea femeiușca, iar deasupra ei, pe o crangă, bărbățelul cântăreț. – Ei se iubesc, se gândi Ștefan. În natură totul se iubește, dar totul. Și eu… da, știu… Eu o iubesc pe Marișca și aș vrea ca și ea să mă iubească pe mine și să ne aparținem unul altuia ca păsărelele de colo. Cu greu putu Ștefan să se despartă de locul acela care, nu pe nedrept, era socotit drept primejdios. El fermeca dragostea. El a apucat-o repede spre pajiște. În urma lui răsăna cântecul privighetorii. Chiar și când era deja departe, încă îi mai răsuna în inimă. Trecu pe poteca ce ducea peste pajiște ca să bea apă dintr-o fântână care se afla aici în chip de piatră de hotar. Din stâncă venea un izvor de munte limpede și curat. El însuși legase mai înainte aici o cană cu un lanț ca fiecare să-și poată potoli setea. Oamenii nu știau cine făcuse acesta, dar îl lăudau. Peste fântână își întindea ramurile un cireș sălbatic și de fiecare parte se afla câte un brad. Era un loc drăguț, în mijlocul pajiștii înflorite. Ștefan se sprijini de o stâncă și privi spre frumoasa lume a lui Dumnezeu. Dar oricât se osteni să se gândească la altceva, gândurile lui se întorceau mereu și mereu spre marișca. Valea îi se arăta din partea aceasta ca raiul în care locuiau fericitul Adam împreună cu Eva și ce fericiți trebuie să fi fost ei că puteau să trăiască unul pentru altul așa de netulburați înaintea feței lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă în mici locul acestor paji și păduri ar sta o căsuță, chiar dacă ar fi mai mică, așa ca a lui Peter? Și dacă ea ar fi căsuța lui Ștefan și-ar putea să o conducă în ea pe Mareșca și să arate oamenilor cum se spune în cuvântul lui Dumnezeu, Voi soților, iubiți-vă soțiile, cum și-a și Hristos biserica. Clipele se scurgeau ușor. Tocmai când Ștefan se hotărâse să se ducă la Marișca, ca să o întrebe dacă vrea să împartă cu el bucuria și suferința, dacă vrea să devină a lui, atunci auzi un foșnet printre brazi și de pe buzele lui Ștefan se auzi un mirat Tu ești Peter?" Da, Ștefan, ai ajuns în sfârșit, nu mai puteam să te aștept." Peter îl îmbrățișe pe Ștefan. De ce ești așa de fericit, Peter?" O, oh, am motive să mă bucur, închipuieșteți că mi-a scris domnul inginer," spuse vesel cel întrebat. Așa, deci, și cum îi merge? S-a lăsat mângâia de Dumnezeu?" Asta nu știu, despre asta nu scrie. Cei doi prieteni își îndreptare pașii spre casă. Mergeau încet. Și ce-ți mai scrie? Mai întâi îmi mulțumește mie, dar și ție, că am venit la înmormântare. El m-a zărit într-adevăr și mi-a spus că prin asta i-am făcut amândoi o mare bucurie. Apoi scrie că fratele ursinii I-a spus de temerea mea că el, în marea lui durere, ar putea să fi uitat de promisiunea pe care mi-o făcuse, dar că nu este deloc așa. El tocmai a fost într-un institut în Germania și cei de acolo vor să mă primească. Trebuie să mă grăbesc cu construcția, căci la toamnă el însuși mă va duce în Germania. Ei, ce zici despre asta, Ștefane? O... Oh. Nu știu cum ar trebui să-i mulțumesc mai mult domnului că se îngrijește așa de mult de tine și că vrea să te instruiască ca să-i poți fi un servitor bun. Când eram încă în armată m-aș fi dus bucuros și eu la un institut. Totuși mă gândeam, mai întâi trebuie să te duci acasă și să vestești ce ți-a făcut domnul. Cum să nu mă bucur acum de tine și să-i mulțumesc domnului, dar nu știu până astăzi cum ai ajuns să vorbești cu domnul inginer despre aceste lucruri. Am vrut de mult să spun, Ștefan, și să-ți cer chiar un sfat ce să fac, dar tot timpul m-am cam spuit, deși nu este ceva rău. Hai să ne întoarcem iarăși la fântână, acolo îți voi spune. Ștefan îl urmă bucuros. Ei se întoarseră și se așezaseră sub cireș. Între timp se întunecase. Amurgul era aproape stins. Ziua cea luminoasă se stingea tot mai mult ea nu se mai trezește niciodată și nu se întoarce înapoi și umbra serii se lasă peste lume. Cei doi prieteni nu-și mai puteau recunoaște de acum fețele și lucrul acesta era pe placul lui Peter. Știi tu, Ștefan," zise el și-și încolății brațele în jurul genunchilor, o iubesc pe Marișca atât de mult cum nu mai ție de pe lumea asta, pot să-ți spun." Ștefan tre și se uită speriat la camarad. Numai că nu știu, zise Peter deja ușurat, dacă și ea mă iubește. Cred însă că da, dar știi, eu sunt sărac și Blașco este un om mândru care nu mi-ar da-o pe Marișca. Nici eu însum nu știu cum s-a făcut că i-am povestit toate acestea domnului inginer și el vrea să mă ajute." El mi-a promis că dacă termin institutul despre care ți-am vorbit, îmi face rost de un post bun la căile ferate, astfel ca să mă pot căsători cu Marișca, căci așa cu mâinile goale nu mă pot arăta în fața unchiului Blașco. N-am vorbit încă cu nimeni despre asta, nici măcar cu Marișca, căci mă temeam la gândul că s-ar putea să nu iasă nimic de aici. Nici acum, spun drept, nu știu ce să fac, de aceea voiam să te întreb pe tine, Ștefanco. Să mă duc acum? Ce zici tu? Să întreb pe Marișca dacă mă vrea și s-o rog să mă aștepte sau să las pentru mai târziu? Ne oprim aici cu episodul pentru astăzi, data viitoare, aceea dintre noi care vom avea posibilitatea să venim din nou să ascultăm, vom asista la o luptă crâncenă care se dă în inima lui Ștefan. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să câștige biruința Chiar în lumea aceasta cea mai sensibilă a sufletului lui, acolo unde cele mai adânci sentimente și mai sincere îl făcuseră deja să viseze cum va fi una cu areșca. Domnul vine însă de data aceasta și o cere cum i-a cerut pe Isaac lui Avram. Dar nu mai avem multe să spunem, așa cum am făgăduit la început. Învățătura pe care o avem de tras de aici o vom prezenta la urmă după ce vom avea deznodământul acestui episod din viața celor doi amici. Doamne Dumnezeule Tată ajută-ne și pe noi să fim gata să-ți dăm voie să te atingi de tot ce avem noi mai scump în viețile noastre, toate să fie subordonate și puse la picioarele tale, așa cum Domnul Isus a fost gata să părăsească slava cerească, să părăsească binele de acolo și să vină aici pe pământ, să ia un trup ca al nostru, dar fără păcat, și să moară pentru noi. Binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj cu descoperirea acestei dragoste mărețe a Domnului Isus care vrei să ia ființă și în inimile noastre, ca apoi bucuroși, Doamne, sau chiar cu lacrimi pe obraji, să-ți dăm voie să stăpânești peste noi, ca și peste Fiul Tău, Isus Hristos, pentru slava Ta și bucuria noastră nealterată pentru toată veșnicia. Amin. Chai <laughs> în textul lecțiunii noastre de zi vom da citire textului de la 2 Corinteni capitolul 5 versetele 14 și 15 pe care le citim. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragi ascultători, aceasta este piatra principală de pe temelia, de la temelia Templului Mântuirii Omului. Unul singur, Domnul Isus, a murit pentru toți. Cât de simplu și puternic este acest adevăr? Prețul pe care l-a plătit Domnul Isus, moartea lui pe cruce, este îndeajuns, prea îndeajuns ca să răscumpere nu numai lumea aceasta din robia păcatului și a morții ci încă multe alte lumii. Să nu ne împotrivim, ci să ne lăsăm mântuiți de marele nostru răscumpărător. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Viața creștină normală este o viață de necurmată socotire, adică o judecată, o rațiune, ca să nu dai un preț mai mare pe lucruri fără valoare, iar lucrurile valoroase să le treci cu vederea. Cum nu-ți e greu să numeri banii când cumperi pâine sau alte lucruri pământești, deci faci lucrul acesta mereu, tot așa să nu-ți fie greu să socotești, să judeci necurmat orice lucru duhovnicesc, orice cuvânt al lui Dumnezeu, orice mișcare a Harului veșnic. Dacă socotim că Domnul Iisus a murit pentru noi, adică în locul nostru, ce atitudine trebuie să luăm? Așa ne spune aici cuvântul, fiindcă socotim, fiindcă judecăm, fiindcă calculăm că dacă unul singur a murit pentru noi, toți deci au murit. Să fim atenți la citire, adică să socotim, să judecăm bine, ca să putem înțelege marele adevăr care este cuprins în acest verset. Când Domnul Isus a fost pus pe cruce, noi am murit cu toții, nu individual, căci încă nu eram născuți, ci fiind în el, prin faptul că el a luat trup omenesc, noi am murit în el. Unul singur a murit pentru toți, deci toți au murit. Când el a fost răstignit, noi toți am fost răstigniți acolo cu el. Explicând acest loc din scriptură, Watchman Nee dădea un exemplu frumos și ușor pentru a putea face pe ascultători să înțeleagă. Spune el, am luat odată o cărticică și am pus în ea o foaie de hârtie. Apoi am spus acelor oameni simpli. Priviți acum cu atenție. Foaia pe care am pus-o în carte are o identitate a ei înșiși, cu totul aparte de cartea aceasta. Dacă trimit cartea prin poștă în alt oraș, nu pun la poștă hârtia, ci cartea. Dar hârtia se află în carte. Ce se întâmplă cu hârtia? Simplu de înțeles. Unde merge cartea, merge și hârtia. Noi suntem în Domnul Isus și am fost cuprinși în moartea Lui, ca să putem fi apoi cuprinși în viața Lui. Destinul nostru este legat de al Lui. Prin ceea ce a trecut El, prin aceea am trecut și noi, căci a fi în Hristos înseamnă a fi una identificați cu El atât în moartea Lui, cât și în învierea Lui. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Cine primește cu adevărat prin credință moartea și învierea Domnului Isus, acela nu mai trăiește pentru sine, ci pentru mântuitorul lui. Acesta-i semnul. A fi creștin înseamnă a fi mântuit. Și a fi mântuit înseamnă a te lepăda de tine însuți și a primi pe Domnul Isus ca viață a ta. Aceasta mai înseamnă și naștere din nou. Cine nu trăiește numai pentru Hristos, încă nu s-a predat lui Hristos, încă n-a început viața cea nouă care îți din moartea și învierea lui, încă n-a înțeles marea lucrare de pe Golgota și din dimineața învierii. Calea mântuirii nu s-a schimbat. Este aceeași și va rămâne aceeași până la sfârșitul veacului. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Din clipa când am înțeles întreaga valoare a lucrării Domnului Isus, am intrat într-o sferă din care egoismul este exclus. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel la Galaten 2 cu 20. Ieul meu poate trăi foarte bine și liniștit, chiar ocupându-se cu vestirea evangheliei, cu activitatea religioasă, cu chemarea sufletelor la Hristos. Din toate acestea, euul meu poate să-și atragă pentru sine slavă de șartă. Iată de ce este nevoie de purtare zilnică a crucii, cum citim la Luca 9.23. Numai crucea poate să mă ferească de pericolul cel mare al euului meu. Să mă cercetez mereu, pentru cine trăiesc și lucrez eu? Hristos trebuie să fie centrul meu. A trăi pentru Hristos înseamnă să trăiești pentru felul lui de a fi, pentru ceea ce este El, nu pentru o morală simplă. Cum este Hristos? Iată o întrebare mare. El nu este nici confesionalist, nici naționalist, nici părtinitorul vreunei clase sociale. Haideți să mai citim încă o dată cu atenție textul. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Ce zici tu, dragul meu, citind acest verset? Ești tu cu adevărat creștin? Este viața ta viața lui Hristos și viața lui Hristos este ea viața ta? Iată o întrebare la care trebuie să te gândești adânc dacă vrei să fii fericit acum și în vecii vecilor. Viața creștină înseamnă a nu mai trăi pentru tine, ci pentru Hristos și cine trăiește cu adevărat pentru Hristos, trăiește cu adevărat pentru propria lui fericire.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 Cunoașterea firească, adică felul lumii, și cunoașterea duhovnicească, adică felul lui Hristos. Asupra acestui adevăr trebuie să fim bine lămuriți ca să nu curcăm lucrurile și astfel să ieșim în pagubă duhovnicească de nenlocuit. Cea mai mare parte a lucrării diavolului pe ogorul creștinismului care a adus cel mai mare rău își are izvorul aici și anume amestecul celor două feluri de cunoaștere. Oameni firești, nenăscuți din nou, cu gândire firească, au căutat să conducă lucrurile în biserica lui Hristos. Lumea are felul ei de a cunoaște pe Hristos, dar felul acesta este vrăjmaș felului lui Hristos de a cunoaște și de a lucra. Cunoașterea în felul lumii Lasă pe om în păcat și în moarte. Cunoașterea în felul lui Hristos aduce omului izbăvire de păcat și îi dă o viață nouă. Cunoașterea în felul lumii rămâne numai în literă, teorie, morală simplă. Cunoașterea în felul lui Hristos duce la putere, la trăirea practică a voii lui Dumnezeu. Un scriitor creștin scria cu durere, teologia contemporană este un adevărat turnul Babel, unde confuzia ideilor este mai mare decât mulțimea limbilor. Dragii mei, cunoașterea în felul lumii, cunoașterea în mintea stricată de păcat, duce la dărâmarea lucrării lui Dumnezeu, la întărirea Duhului Lumii în biserică. Numai omul care și-a recunoscut starea lui de păcat, întorcându-se la Dumnezeu și primindu-L pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul lui personal, numai acela poate să ajungă la cunoașterea adevărată a lucrurilor, cunoaștere în felul lui Hristos. Numai omul care este născut din nou poate cunoaște cu adevărat și binele și răul. Al cunoaște pe Hristos, zice Billy Grimm, Înseamnă a avea parte de mântuirea sa și a-l lăsa pe el să ne cărmuiască. E cu neputință să vorbești despre făurirea unui om nou, fără a-l cunoaște mai întâi pe cel vechi. Este cu neputință să cunoști lucrurile duhovnicești, dacă nu ai ochi duhovnicești. Mai întâi trebuie să fii viu pentru Dumnezeu, ca să poți cunoaște pe Dumnezeu. Vorbind despre cele două feluri de cunoaștere, Sfântul Iangură de Aur spunea, Numai cei care au murit față de păcat și au înviat pentru Dumnezeu prin nașterea din nou prin Duhul Sfânt, numai ei sunt cei care nu mai cunosc pe nimeni și nimic în felul lumii după trup. Așa că de acum încolo, spune versetul, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii totuși, acum, nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Subliniem cuvântul acum ca să înțelegem adevărul mare că viața celui cu adevărat credincios se împarte în două, azi și ieri, acum și atunci. A fost o vreme când nu l-am cunoscut pe Hristos în adevărata cunoaștere, dar acum îl cunosc. Pot să spun eu cu toată siguranța lucrul acesta? Dacă m-am întors la Dumnezeu cu pocăința adevărată, dacă am primit prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și prin această primire am fost născut din nou, pot să spun da, acum este o altă cunoaștere. Viața creștină nu e formă și teorie, ci realitate puternică incontestabilă. O schimbare totală se petrece în viața celui care îl primește cu adevărat pe Domnul Isus ca Mântuitor al Său. El este așezat în relații cu totul deosebite față de Dumnezeu cât și față de oameni. Creștinismul nu se transmite prin legături naturale dintre tată și copil și nici nu se primește în mod inconștient, ci prin deplină conștiință prin legământ de bună voie. Cine cunoaște pe Hristos, are viață din Hristos. Cine nu l-a cunoscut pe Hristos, nu are viața lui Hristos. Domnul Iisus însuși ne spune în Ioan 17 că viața veșnică este aceea să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Isus Hristos care a fost trimis de El pentru mântuirea noastră. Iubiți ascultători, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare, pentru fiul său care l-a dat pentru noi, aducem la cunoștință încheierea programului 2C033, dorind ca bunătatea cea mare a lui Dumnezeu să se răsfrângă puternic asupra noastră, cei care n-au primit darul lui să-l primească, iar noi să umblăm demn de numere de copii a lui Dumnezeu, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Am găsit o dulce mângăiere, O speranță în multe încercări. Am găsit o dragoste curată, O Isus pe tine te-am găsit, Bine